Sharon Friedmanekin elkarlanean sortu da erritu ikuskizuna kukaI dantza taldearen proposamen berria. Sei dantzari Davidda Zurza kontraten horra eta errenteriako landarbasoabes batza oltza gainean herritua oinarri duen bidai bat proposatzen dute di untan. Jon mailak dantza taldeko zuzendariak kontatu dizkigu. kuskizun honen nondo ignorakoak. Proiektuaren e, muina da herritu kontzeptua bera ez, eta nahi genuen hasieratikan han e, ba, erritual bat bizitzea antzokian. Estenatokian direnak eta, eta xerluketan direnak ere, bai, esperintzia bat parte izan zitezen ez da. Ez eta nire uste badala bida bat ba, norberaren bakar dagoetik gizartearen eta gizartearen topaketa horretara ez da. Nola izan da koreografiaren idazketa? Sharon Friedmanekin lan egin duzula aipatu dugu astapen batean. Astapeneko ideiak argi zenituen edo garatzen Joan den lan bat izan da. Garatzen Joan da. Egia da ideiaren inguruan urte deszenten eramazkila bueltaka. Bañoez ez ez ikuskizunean bertan eh sozialak, e, ludikoak, mm, zaurratsak ideia baten zerbitzura jartzea ba, gauza guzti hauek egina genituen ez da. Baina uzste kultura tradizionalak badaukala daukalareman zu zenbat herrekin eta esparrori jorratu gabe genuen alde batetik. Beste alde batetik, azken urtetan egiten ari geran koregrafoz Bernnekin topaketa hauetan ere ba, kontak izeneko teknika hau ere, landu gabe genuen ez da? Eta pixkat hortikan hasi izan gogo, eta Xaronen egia da lanak ere ikusita, ba, azken urtetan ikusle ikuslegisak junaiz eta gehien gehi, gehi unkitun nauen lanetakoak izan dira bereak. Eta bueno, ba hortikan hasi izan, eta pentsatu, bueno, ba, badiru di piezak enkajatzen dutela. ez. E, errituak direla, e, musikako orala, e, David ere aurreko lan baten dutzeko aukera izan genuen, Xaron. Eta hortikan etorri izan ideia pixka bat jantzi eta ideia proposatzeko aukera. Hortik hasi ginen Xarone eta Biak elkarlanean eta gero, ba, bueno, ba, nire rola pixkaldi izan da, ba, proiektuaren osotasunaren zaindari izatean lola bai eta Xaronek sinatzen du koreografia, koreografiaren kompozizioa bai berea bainogia egia da, or, ba, uste dut bi munduak oso ordezkatuta daudela ezta da. kompozizio oso oinarrituta dago Euskal Dantzetan, Euskal Urratxetan Baina era berean ere e, bere unibersoa oso presente dago. E? Zaten, bueno, erronka nik ustezala bi mundu hauek bateratzea, modu natural batean, eta ustez gertatzen dala. Eta bueno, ba, bilak eta prozesu horretan ba, bueno, bazkenean gako batzuk topatu ziren eta gero gako oien garapena izan da. Bakukaidantza ataldeko zuzendari den Jon mailaren adirazpen hauekin gelditzen gara, eta gugon hartu beraz. Gaur, arratzeko sortzi terdietan, kukaidantza ataldeak ritulana holtzaratuko duela, miarritzeko kasinoko antzukian.